În seria noastră învățat Germana la vocea Germaniei Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle, Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, varum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer Bune ziua, dragi ascultătoare și ascultători! Astăzi veți asculta lecția patra din seria 1, intitulată Cine sunteți dumneavoastră, vă rog? Verzinții bite. În emisiunea trecută ați făcut cunoștință cu principalele personaje ale cursului nostru. Unul dintre ele este Spiritușul ex, care este invizibil, dar care, în schimb, poate fi auzit foarte bine. E apoi Andreas care lucrează la recepția hotelului Europa unde se desfășoară cursul nostru. Acolo tocmai sosește cu un taxi domnul doctor Türman. El este salutat de doamna Berger, șefa hotelului. Ascultați această scenă și fiți atenți, vă rog, cum îl salută doamna Berger pe domnul doctor Türman. Ah, Herr Doktor Türman, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr Schäfer. Das ist Herr Dr. Türmann. Guten Abend, Herr Dr. Türmann. Abend. A fost un salut exagerat de amabil. Dama Berger l-a salutat pe domnul Dr. Türmann, menționându-i titlul, doctor, și urindu-i o minunată bună seară. Mai ascultați o dată. Ah, Herr Dr. Türmann, einen wunderschönen guten Abend. Salutul amabil nu e de altfel surprinzător pentru că doctor Turman este un vechi client al hotelului Europa, iar clienții care revin mereu sunt tratați cu deosebită atenție. Este ceea ce ei de altfel și așteaptă. Însă, din păcate, Andreas nu e chiar atât de atent. Înainte de a asculta mai departe, se examină mai întâi puțin formulele de salut. Bună ziua se spune Guten Tag! Asta știți deja. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer! Bună seara! Guten Abend! Se spune seara. Guten Abend! Atunci când cunoaștem numele persoanei, este mai politicos dacă o salutăm spunându-i și numele. Guten Abend, Herr Dr. Türmann. Iar ex spune hallo și mai spune... Dar mai bine să ascultăm. Halo! Halo! Un mod cam familiar de a saluta. Dar să ne întoarcem la Andreas, care se află la recepția hotelului Europa. Telefonul sună. Ascultați începutul convorbirii. Tema dumneavoastră este să aflați cine sună și ce dorește. Rezeption, guten Abend. Wer ist da? Rezeption, Hotel Europa. Wie bitte? Wer? Hotel Europa, Rezeption. Aha, ich möchte ein Bier. Ein Bier bitte. Ein Bier, okay. Interlocutorul ichere a Shadarlui Andreas o bere. Ein Bier. Doresco bere. Iar dumneavoastră, dragi ascultătoare și ascultători, le-ați recunoscut cu siguranță. E domnul doctor Türman. Dar, din păcate, Andreas nu l-a recunoscut pentru că l-a întâlnit pentru prima oară. De aceea îl întreabă. Și cine sunteți dumneavoastră, vă rog? Und vezi Andreas l-a întrebat pentru că vrea să știe pentru cine e Bera și la ce cameră să o trimită. Dar domnul doctor Türman e foarte supărat de această întrebare. A făcut o călătorie lungă, e obosit și mai trebuie să explice, tocmai în hotelul unde trage de obicei, cine e. De aceea, în loc să spună cine e, întreabă cine e la recepție. Ascultați convorbirea în continuare și fiți atenți la adresarea cu dumneavoastră. Zi! Und vezi în Țibetă? Türman. Dr. Türmann. Und Sie? Wer sind Sie? Ich bin der Portier. Na, wie heißen Sie? Andreas Schäfer. Aha, Schäfer. Schäfer. Na ja. Und wer bist du? Du? Und wer bist du? Na, Entschuldigung. Entschuldigung. Dr. Türmann, jeder dreptun uimit. Repetă cele spuse de ex ca și când nu i-ar veni să creadă că cineva l-a tutuit, că i-a spus tu, du. Und wer bist du? tu? Lui Andreas nu-i trece la început prin minte decât că ar trebui, cel puțin, să se scuze. Entschuldigung, entschuldigung. La începutul convorbirii a mai fost o mică neînțelegere. La întrebarea doctorului Turman: „Cine sunteți dumneavoastră?” Andreas a răspuns: „Eu sunt portarul.” Portar sau recepționist se spune portier. Ich bin der Portier. Doctor Turman voia să știe însă altceva. Încercați să ghiciți ce. Fiți atenți la răspunsul lui Andreas. Wie heißen Sie? Andreas Schäfer. Dr. Türman a întrebat cum îl cheamă pe Andreas. Cum vă numiți? Wie heißen Sie? Se explicăm acum exact două forme de adresare. În germană avem două posibilități de a ne adresa cuiva. Una este adresarea formală între persoane care nu se cunosc prea bine. Colegii de serviciu se adresează adesea unul altuia folosind această formă. Această formă de adresare este dumneavoastră, zi, cu forma corespunzătoare a verbului, de exemplu, zind. Cine sunteți dumneavoastră? sind sind Cine vrea să fie mai politicos adaugă, vă rog. Bite. Wer sind Sie bitte? Wer sind Sie formă de adresare în germană este du. Du cu forma corespunzătoare a verbului. De exemplu, bist. Așa se adresează unul altuia prietenii, membrii unei familii, tineri de aceeași vârstă. Cine ești tu? Wer bist du? Und bist du? Întrebările acestea încep întotdeauna cu cine. Ver. Cu cine? Punem așadar întrebări în legătură cu persoane. Wer sind Sie? Wer bist du? La aceste întrebări se poate răspunde în diferite feluri. Numai cu numele de familie sau cu prenumele și numele de familie. Wer sind Sie? Thürmann, Dr. Thürmann. Wer sind sie? Andreas Schäfer. Se poate răspunde însă și numai cu prenumele. Wer bist du? Andreas. Se poate răspunde și mai complet cu eu sunt. Ich bin, spunând apoi numele sau meseria. Ich bin Hanna Ich bin der Portier. Vrem să vă mai explicăm ceva. În germană, ca și în română, verbele au forme diferite. Verbele se conjugă. Ați auzit forme diferite ale verbului sein, a fi. Să repetăm aceste forme. La persoana a treia este ist, adică este. Ist, Se folosește atunci când se vorbește de ceva sau de cineva. Das ist ein Lied. Das ist Frau Berger. Forma pentru persoana întâi singular este bin. Sunt. Bin se folosește atunci când cineva vorbește despre el însuși. Ich bin der Portier. Da bin ich. Persoana a doua, atunci când folosim forma de adresare politicoasă, este zind. Sunteți! Wer sind sie? Wer sind sie? La adresarea familiară, persoana a doua este bist. Ești! Wer bist du? Wer bist du? În toate exemplele pe care le-ați auzit, verbul se află în propoziție pe locul al doilea. Această regulă este valabilă întotdeauna în germană pentru propozițiile enunțiative. De exemplu, acesta e un cântec. Das ist ein lied. Das ist ein lied. Aceeași regulă este valabilă pentru propozițiile interrogative care încep cu pronume interrogative, cum ar fi cine? Ver. Cine ești tu? Vei Ascultați încă o dată În încheiere, tot textul Dar așezați-vă mai înainte, cât mai comod cu putință hat Dr. Türmann. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Herr Schäfer, das ist Herr Dr. Türmann. Guten Abend, Herr Dr. Türmann. Abend. Puzin mai terviz. Dr. Türmann telefonaeze la recepcie. Rezeption, guten Abend. Wer ist da? Rezeption, Hotel Europa. Wie bitte? Wer? Hotel Europa Rezeption. Aha. Ich möchte ein Bier. Ein Bier bitte. Ein Bier, okay. Und wer sind Sie bitte? Această întrebare îl supără pe Dr. Türman, care vrea să știe cine e Andreas. Türman. Dr. Türman. Und Sie? Wer sind Sie? Ich bin der Portier. Wie heißen Sie? Andreas Schäfer Aha, Schäfer, Schäfer, na ja Und wer bist du? Du? Und wer bist du? Entschuldigung, entschuldigung Până data viitoare, la revedere Dabend Ați ascoltat Germana Dece Nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese O producție Apostolii de Radio, Deutsche Welle, Vocea Germaniei În colaborare cu Institutul Goethe din München